«Дуже суворо обійшлися», – спохпурнівши, проказав Забіла. Тому Ландражину було всього 18 років, коли він потрапив з Наполеонівською армією до Росії. Був поранений, замерзав, залишився в нас, прийняв підданство і звався вже Іваном Яковичем замість Жанжака. Полюбив наш край, а професора німецької мови і словесності Зінгера... Вислали з Росії. Професора Шапалинського, директора гімназії, вислали у Вятку. Мабуть, довго ще буде тягнутися ниточка і за деякими учнями. Тобі просто пощастило, що подався до війська. Ну, час покаже, кому пощастило, відповів Забіла. І чому так ведеться? Адже в Ніжинській гімназії були й такі людці, котрі були байдужими до чужого горя і дбали тільки про себе. То, бачи їх не зачепило? Шкода професорів. Настрій гостя зіпсувався. Він уже не слухав розповіді господаря про його колекцію старовини, був байдужим до унікальних експонатів, одначе мусив підтримувати розмову, інакше в господаря складеться враження про нього як про невиховану людину. Тільки надвечір Віктор добувся до хутора Мотронівка. Прив'язав коня біля воріт, тихо відчинив двері і переступив поріг. Біля вікна сиділа дівчина з п'яльцями. Віктор привітався. «А батьків у немає?» – повідомила вона. «А вам кого треба?» «Вас? Чи то пак тебе?» «Мене?» – дівчина зашарілася. «Так, адже ти Люба?» «Люба?» «А звідки ви мене знаєте?» «Та ти мене також знаєш. Я Віктор Забіла із бурзни. У відпустку приїхав». «Ой, Лишенько, Віктор! Ха, тільки тепер я пізнала. Сідай, сідай, не стій біля порога». «Ну, ти теж змінилася, зовсім дорослою стала». «А скільки ж це тобі літ, Любо?» запитав Віктор. «Сімнадцять». «Я у сімнадцять був вже у полку». «А чого ти не в драгунській формі?» «Хочеш побачити?» «Хочу. Завтра приїду драгуном. Навмисне для тебе вберуся. А батьки дозволять тобі погуляти зі мною?» «Дозволять. Я й сама піду». Ось ми й домовилися. Сиділи довго. Вже Люба й лампу засвітила. Менші діти прийшли гратися до світла, а батьків усе не було. Додому їхати не хотілося. За розмовами... Непомітно пролетів вечір. Наступного дня Віктор приїхав знову. Гостеві були раді, бо нечасто зимового дня у морози хтось вибирався до хутора. Люба сиділа на тому ж місці, що й учора, тільки вбрана у нову вишивану блузку. З усього, видно, сама вишивала і пишалася своєю роботою. А Віктор привітався з батьками. Для годи поговорили... Попили у звару, його цікавила Люба. Запала йому дівчина в око. Поставив табуретку поруч, підсів. Мовчки дивився на руки та п'яльця і помітив пальці дрібно-дрібно дрижать. Дівчина хвилювалася. Тоді випростався, подивився в очі, а там немов іскри з сухих соснових дрів. Збагнув не тільки руки, Вся дрижить від хвилювання. Віктор почав їздити до Мотронівки часто. Сподобався любиним батькам. Приймали його радо. З Любою ходили на прогулянки. Швидко минали дні. Їх усе менше залишалося з тих 28 відведених на відпустку. Повертатися на службу не хотілося. Віктор домовився з Любою, що вона чекатиме його що він подасть рапорта на відставку, приїде додому, і вони одружаться. Сказав про це її батька. І вже тоді, коли почав збиратися в дорогу, раптово занедужав. Лихоманило. Нестерпно боліла голова, тьмарилося в очах. Через два дні все тіло покрилося плямистим висипом. Баба Шептуха визнала віспа. Бути Віктору рябим. Пролежав місяць, а коли підвівся, ледь не упав. Віспа забрала сили. На обличчі залишила рубці. До 3 березня 1832 року пробув удома. Попрощатися з Любою не поїхав. Не міг з'явитися дівчині на очі в такому вигляді. Незважаючи на хворобу, поїхав до полку.